I no correspon a la voluntat popular expressada a les urnes, ja que el pacte d'iniciativa eh, Convergència i Esquerra Republicana és lloc, un pacte polític per a, a tots de els de l'escola del la nou alcalde de la ciutat, Toni Morral. Molt especialment els que per fi una vegada doncs, són eh, representants del poble eh, en aquesta sala. Vull agrair també el suport eh, rebut en aquest pla d'investidura en els grups de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana i, com no, a l'Iniciativa per tot un Esquerra Alternativa. A tots els ciutadans i ciutadanes avui presents en aquesta sala i els que estan a baix. El passat 25 de maig, els ciutadans i ciutadanes de Cerdanyola van votar i amb el seu vot van transmetre un missatge que al meu entendre és molt clar que es governi Cerdanyola des del respecte a la pluralitat a la diversitat d'idees en diàleg, amb transparència i amb la recerca constant del consens Cerdanyola, com qualsevol altra ciutat, és una realitat complexa i la complexitat vol respecte i comprensió. Per aquesta raó, aquest missatge de la ciutadania és bo i és positiu. Responent a aquest mandat ciutadà, estem obligats a configurar un govern plural, que alhora haurà de ser obert i generós amb el diàleg, amb la participació i amb la recerca de consensos amb l'oposició i amb els agents socials. Aquest nou govern es troba davant un repte molt concret en el qual haurà d'intervenir, la realitat que tenim en aquests moments. Avui els indicadors econòmics ens diuen que estem davant una situació de crisi econòmica i l'Ajuntament es troba amb unes finances endeutades i amb un rellevant endarriment en les inversions a fer en l'espai públic. Aquesta realitat ens obligarà a gestionar amb austeritat i a fer les modificacions necessàries en l'estructura tècnica i administrativa per a garantir la rentabilitat màxima dels nostres recursos humans i guanyar amb eficàcia i amb eficiència. S'haurà de fer un esforç en promocionar l'activitat econòmica de Cerdanyola, en aquest sentit, caldrà que es prioritzin les inversions públiques que creïn sinergies d'activitat en els recursos que ens són propis, tant els humans, els nostres emprenedors, els comerços o la vinculació de la universitat en la trama urbana de la ciutat. En els nostres carrers s'ha de poder generar més riquesa econòmica. El comerç, els serveis, la cultura són fonts de riquesa. Per això... Cal prioritzar les inversions a la via pública. Això vol dir que la prioritat inversora ha d'estar centrada en els nostres carrers, en resoldre els problemes que les persones tenen al sortir de casa, en construir els desitjats aparcaments subterranis, en peatonalitzar alguns carrers, en ampliar voreres, en reduir les barreres arquitectòniques, dignificant els parcs i els jardins, pensar en que els nens puguin jugar, sense perills, que els pares i mares puguin passejar i els joves puguin viure el seu temps d'oci amb uns carrers i amb uns espais de qualitat. D'aquesta manera humanitzarem la ciutat i dinamitzarem també el nostre potencial econòmic. Cerdanyol es troba enmig del debat sobre el projecte de ciutat. Ara és just el moment d'emprendre amb força aquest debat amb la participació de tots els agents socials, polítics i econòmics i facilitant la màxima participació ciutadana. Cerdanyola ha de saber el que vol i cap a on vol anar, i aquest ha de ser un anel col·lectiu i compartit. Aquest debat es produeix en el mateix moment de la definició del pla estratègic metropolità, i des de Cerdanyola hem de defensar i saber encaixar-hi el nostre propi model, de ciutat, sense que Cerdanyola perdi identitat pròpia. En aquest marc es troba el controvertit projecte urbanístic del centre direccional, el qual caldrà promoure amb respecte al territori, revisant el planejament amb la voluntat d'ampliar la via verda i definint els usos del sòl per ajustar-lo a les necessitats de Cerdanyola. Cal garantir una dotació d'habitatge protegit suficient, ampliant l'actual percentatge, si cal, i ajustar els usos del sòl. Aquest nou planejament ha de ser modèlic des de l'òptica d'un urbanisme basat en la sostenibilitat i acabar sent l'orgull de Cerdanyola. Una comissió serà immediat una revisió per tractar aquest tema en aquesta direcció. Però des d'aquest escenari el nostre compromís ha de ser ferm amb els reptes dels nous temps. La Cerdanyola de les persones. Cerdanyola som i la fem les persones. Sense persones no hi ha ciutat. És des d'aquesta perspectiva que l'Ajuntament ha d'impulsar polítiques actives a favor de la cohesió social, a promoure els valors de la comunitat, de la cultura, de la, del respecte a la, a la diferència, a garantir el dret a la igualtat d'oportunitats i a treballar per a reduir les desigualtats. Cal anar invertint els programes benèfics per programes a favor de l'autonomia personal, i de la millora de la qualitat dels serveis socials, educatius i sanitaris, i garantir els drets a les minories. En aquest marc hem d'aprendre'ns molt seriosament el fenomen avui a Cerdanyola, silenciós però existent de la immigració. Cal organitzar l'acollida per a garantir la integració dels nous ciutadans i ciutadanes, que ens poden ajudar molt a reconstruir la nostra identitat local a partir de la riquesa del mestissatge, hi a treballar entre tots la cultura del coneixement i del respecte a la diferència. La sardanyola del coneixement. No se'ns escapa que l'anomenada societat del coneixement esdevé la pedra angular de la nova economia. El motor del creixement deixa de ser l'augment de productivitat i la transformació de la matèria prima, i la informació passa a ser la matèria prima generadora de riquesa. Els nous models d'organització passen per estructures en xarxa, i el fenomen d'internet està ja revolucionant les formes de funcionament. Cerdanyola és una ciutat amb unes potencialitats extraordinàries per jugar un fort paper en aquesta direcció. La presència de la Universitat Autònoma i el Parc Tecnològic representen infraestructures que ens poden ser de gran ajut per a facilitar i integrar aquests valors en el tarannà i en el funcionament de la nostra ciutat. La Cerdanyola sostenible. Vivim en un món globalitzat, lo local està estretament relacionat amb lo global. Els problemes del planeta són també problemes de Cerdanyola i els problemes de Cerdanyola són també problemes del planeta. Cerdanyola d'assumir el seu compromís amb els reptes ambientals en el terreny d'un consum responsable, d'una gestió sostenible dels residus, reciclant, reutilitzant i reduint el màxim possible i promouent un ús responsable dels recursos naturals com l'aigua, l'energia la i els materials evitant la contaminació, sigui acústica, sigui atmosfèrica, sigui del sols, reduint-la al màxim possible. Aquest serà un compromís actiu del nou Ajuntament, però cal fer que sigui un compromís del conjunt de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics. Per mandat de la ciutadania, avui Cerdanyola inicia una nova etapa. Una etapa que no serà fàcil, però que els reptes que té al davant són prou apassionants com per engrescar i transmetre il·lusió en la construcció d'una Cerdanyola millor. Que sigui l'orgull dels que vivim aquí i que, plegats als cerdanyolens, per fet de ser-ho, incrementem la nostra autoestima. Permeteu-me, per acabar, unes breus paraules de caràcter estrictament personal. Jo sóc una persona profundament d'esquerres ecologista, pacifista i catalanista. La meva prioritat és la tasca, la tasca política ha estat sempre centrada en la localitat. He entès sempre l'organització política com un instrument per treballar i no en un fi en ell mateix. Per això, ara, en el marc d'aquest context, la prioritat ha estat cerdanyola. Em considero una persona dialogant i en aquest sentit rà la mas trobarà la mà estesa d tothom, però de manera especial, aquells en qui moneix la proximitat en les idees i la voluntat de practicar-les. I en aquest sentit vull agrair el bon fer del grup socialista en aquest moment que demostra el seu ciutalà democràtic. Gràcies. Les paraules del nou alcalde de Cerdanyola, Toni Murral, eh, doncs en aquest primer parlament de Batja de la ciutat de Cerdanyola, encara té la paraula. Visca Cerdanyola, visca Catalunya, i que aquesta nova etapa que s'inicia sigui molt positiva i que rebi el màxim de suports del conjunt d'aquest ple i de la ciutadania. Es dona la sessió per acabada. Gràcies. Doncs la sessió d'investidura d'aquest ple municipal de l'Ajuntament de Cerdanyola eh, que, que la data acabada eh, Toni Murral és el nou alcalde de la ciutat de Cerdanyola en del Vallès eh, eh, un Toni Murral que ha destacat en el seu primer missatge